təfsir davam edir. 154. ayədə Allah səhələ edir. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪لِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاونَ عَلَاكِ اللّٰى تَشْعُرُونَ Alay yolunda özdürülənlərə ölülərdir deməyin. Həçinə e, onlar diridirlər. Sakin siz bunu hiss etmirsiniz. Peygamber səhəllə onların həyətən dərzaq alemində sağ olduqları ilə, yani yaşadıkları ilə, lakin başqa bir həyatda, keyfiyyəti bizə məlum olmayan bir halda yaşadıklarını xəbər verir. Rəvaizəyə görə müsəlmanlərin, yerə şəhidlərin ruhları cənnətdə o yaşıl quşvaran boyunda zənnəti yəzir dolaşır, cənnətdəki çaylardan, ruzulardan içib içir. Sonra da ərşin Hərçdən asılı olan, hərçin altında asılı olan o qəndil, yəni lampaların yanına gəlirlər. Və Rəbbi onlara sual verib, soruşur, deyir ki, daha nə istəyirsiniz? Onlar deyirlər, ey Rəbbi mis, nə istəyə bilərik ki, sən bizə hər şey verməsən? Hər şey. Elə şey verməsən ki, onu yarattıqlarından heç kəs bizə verə bilməzdir. Allah əsbana talibə qalq soruşur ki, yine təkrar soruşuram Daha nə istəyirsiniz? Onlar görürlər ki, Rəbbi Onlardan Soruşacaq Tə istəyənə qədər onlardan soruşacaq Gözləyir ki, onlara Yenə Allahdan dəngsə istəsinlər Və çayrəsiz qalıq Görürlər ki Bizi dünyaya qaytar Dünyaya hayatına Yenidən sənin yolunda Vuruşub, şəhid ola Onlar görürlər ki, şəhidliyin Mükafatı nədir? Və istəyirlər yenə Allah yolda vuruşu şəhid olsunlar və bu sababından daha yenə artıq sabab qazansınlar. Allah s.ə. onlara verir ki, mən artıq qədərə yazmışam ki, bura gələn bir daha bu dünyaya qayıtmayacaq. Başqa hədislər də var ki, özdə onlar da var ki, şəhidlər hal-hazırda cənnətdədirlər. Bunun öz yeri gəlib Al-i İmran də 169-170-171-ci ayələrdə onun izahı deyil, lakin elə bir ki cənnətin müstəmelən sahiblərindən sizə xəbər verim. O şəhidlərdən biri Allah ilə onun lüb. hazırda cənnətdədirlər. Bunlardan Əmzad ibn Əbdülmüqallib, Radiyallahu anhu, Peyğəmbər (s.ə.s.)-in əmisi Uhud şəhid olur. Rəsulullah (s.ə.s.)-ə mühdəyüşündə şəhid olanları Umumlu çəkildə müjdələyir ki, onlar bu deyək cənnətdədirlər. Özlərindən sonra da gələn qardaşlarına müjdələyirlər ki, onlar da bunlar kimi Allah yolunda qurşu bölsələr, cənnətə düşəcəklər. Lakin Abdu, ə, Həmzə ibn-Abdülmuttalib radiyallahu anh bu arədə ayraca xüsus hədis gəlib. Peygamber s.sələm deyir ki, cənnətdə daxil olduğunu da gördüm ki, Həmzə çarqqayın üzərində bir səylənib. Yəni, uzanıb. Cənnətdədir. Həmçinin Cəhər ibnəb-i Talib ilə misal çəkməyə var, radiyallahu anh. Cəhər ibnəb-i Talib ölür, şəhid olur. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, cənnətə daxil oldum və gördüm ki, Cəhər uçur. Allah ona qanad verib, qollarını kəsirlər. Qollarını nəvəzində qanad verib, bu qanadlarla cənnətdə uçur. Başqa rivayətdə də, də ki, bu qanadların üstündə qan Qana boyanmış, qanadlar. Və fikir verin, cənnətdə olanların hamısının ruhları yaşıl quçların boynunda cənnəti gəzirlər. Yaşıl quçları onları cənnətdə gəzdirir. Amma bu özü uçur. Allah s.ə. bunun özünə qanad verib, özü həva gəlir ki, mələklərlə birgə uçur. Uçduğunu gördüm. Mələklərlə birgə. Bu onun üçün fəzilətdir. Sonra, Həmsinin həmzələ qədəyəlləqə bu da bəyüştə şahid olur. Cennət əhlindəndir. Və bu sahabəni bilirsiniz. Mələklər yiyor. Güsli olunsun, mələklər Bütün insanlara, insanlardan fərqli olaraq. Və e birini də misal çəkin, bununla da kifayətlənək, bir zənci şiqara. Gəlir, Peygamber sələqələmin yanına və deyir ki, ey Allahın etsəyəm, Görürsən ki, mənim rəngim qara, dərimdən də pis, iyi gəlir. Özüm də gözəl deyiləm. Var dövlətin də yox. <coughs> Əgər mən gedib bu kafirlərlə vuruşsam, ölsəm, yerim hara olacaq. Peygamber s.ə.v deyir ki, cənnət. O gedir, vuruşur, ölür. Şəhid olur. Peygamber s.ə.v gəlib onun öldüyünü gördükdə deyir ki, Artıq bu onun üçün müzdədir. Allah s.a. ona vəhl vasitəsilə bildirir. Deyəcəb Allah sənin rəngini Allah s.a.a. ağır, ağ ilədir. Rəngi deyəcəb ağ olur. O, biri dünyada. Və sənin dərinin ətdirisi gəlir. Özünü də Allah s.a.a. gözəlləşdirdi. Gözəl. Və bu dəqiqə hurilərdən biri sənlə inindəki o yundan olan köyünəyə çıxarıb yanına daxil olur. Zabrlərdə buna işidir. Bunu səhələr avad edir. Səhəliyyəristdir. <coughs> Sonra yenə şəhidlər bu arəsində Peyğəmbər X.S. deyir ki, cənnətdə onlar üçün çaylar, ruzular, bağ, baxsa bu kimi nəymətlər var, gecə gündüz o nəymətlərdən onlara verilir. Allah xalə onlara bu nəymətlərdən ruzu verir. Sonra ucu Allah buyurur ki, وَلَنَبْلِوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسَمَرَادِ وَالْأَنْفُسِ Biz sizi biraz qorxu ilə, azlıqla, mağq, adam ve mahsul itkisi ilə sımağa səkizəyik. Sabr edənlərə müjqədir. Sabr edənlərə müjqədir. sabr edənlərə vəhs edir ki, əlləzîna o kəslərdir ki, onlara bir müstəzəb üzrəlikdə deyirlər, biz Allah'a məxsusuq və ona da qayıdacağıq. Sonra Allah mükafatı ki, və və onlara mükafatı barədə deyir ki, ulâ'ika alayhim salawâtun tərəfindən təriflər bağışlanma və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğu yolda olanlardır. Yəni Abbas radiyallahu anhıma deyir ki, Allah-u Teala bu ayədə müminləri dünya həyatında imtihan edəcəyi bu ayədə xəbər verir. Və imtihan mümin üçün olur. Kafir üçün imtihan olur. Kafir üçün bəla olur. Müsibət olur. Mümin üçün isə imtihan olur. Sınaq. Və səbri də Allah-u Teala özü ona verir və səhər istə gəlir ki, Allah alə, səbrin dərəcəsi qədər imtihana naziridir. Heç kəsə gözə biləcəyindən artıq sınaq göndərmər. Və odur ki, səhədə soruşduqda ki, ya Rasulullah, Allah kimləri imtihana çəkir? Və kimlər daha çox imtihana məruz qalır? Rasulullah səhələm deyir ki, preqəmbərlər və onlara oxşarlar və oxşarlar. Və deyir ki, kişi öz dininin Dinində olduğu səviyyəcə, səviyyəcə, yəni səviyyə qədər imkan olunur. Dinində necəsən, iman necədirsə, savad necədirsə, o qədər də sənə imtihan gəlir Allah tərəfindən. Və nə qədər imanın artırsa, o qədər də sənin imtihanın artır. <coughs> Müsibət üzvədikdə onlar dua edib, deyirlər ki, biz Allaha naxsız olacaq, ona da qaydasalq. Bu haqda peygamber s.ə.v-in səyyədisində gəlir ki, Müsləmə r.ədə ondan bu duanı eşidir. Rasulullah s.ə.v-ə deyir, o mövmün ki, müsibətlə üfləşir, yəni imfanla. Və dua edir, deyir, İnnə və innə raciun. Allahumma əx, əcərni fi musibəti və axlifi xayran minhə. Biz Allah'a naxsusuda ona da qaydacaqıq. Allahım, bu müsübətə səbir etdiyinizə görə bizə savab yaz və ondan da xeyirlisini bizə nəsib edir. Deyərsə, Allah daha doğrudan da ona, ondan da xeyirlisini nəsib edir. Sonra öz başına gələn hadisəni Umusələmə Azədə Allahın hə, danışır. Deyir ki, mənim ərim Abusələmə vafat etdikdə mən düşünürdüm ki, böyük bir itkidir Büyük bir adamı itirdim, yəni ən çox istediğim adamdan birini itirdim və fikirləşirdim ki, bu duanı dedim Allah bundan da xeyirlisini kimi nəsə bundan xeyirli kimi ola bilər mənə. Lakin, çox vaxt getmədik ki, Peyğambar s.ə.v. elçi göndərdir və onunla ilələyir. Rasulullah s.ə.v. özü onu alır. Ondan da xeyirli insan var. Ən xeyirli insandır. Sonra, Peygamber s.ə.v. deyir ki, kimi bir müsibət üzverdikdə, innə lilləyi və innə iləyə raciun desə, yəni biz Allaha məxsul edə, Allaha da qayıracaq desə, Allah dala ona bu müsibətdə küsünüyorlar. Onun nəticəsini onun üçün gözəl edər. Aqibətini yaxşı edər. Və onun əvəzinə ondan da yaxşısını onun özünün razı qaldığı bir şeyi ona nəsib edər. Allah-ı Allah bizə bütün müsibətlərə səbr etməyə kömək olsun və onlardan da xeyirləsini bizə nəsib etsin. Əlbəttə ki, bu müsibətlərə dözənin bu cür müşafat gözləyir. Elə bu hər şeyə dəyər. Allah-ı Allah onları bağışlayır və onları tərifləyir. Elə doğru yolda olanlar da nəhz onlardır. Sonra İzzə Allah vuruşu innə səhra və el dağları Məkkədə yerləşən dağlardır. Düz kibənin yanında olan dağlardır. Allahın nişanələrindəndir. Yəni dini mərasimlər üçün qoyduğu əlamətlərdəndir. Kim evə, yəni kəbəyə, həc və ya ümrə ziyarəti edərsə, bunları, yəni səfə və mərfat dağlarını təbaq etməsində ona heç bir günah olmaz. E, kim könüllə olaraq yaxşı, iş, yaxşı bir iş görsə, əlbəttə Allah itaətikər bəndələrini təşəkkür edəndir, hər şey biləndir. Bu ayə nazir olduqda sonra bir çox sahabələrə başqa cür başa açılır. Onlar başqa cür bunu izah edirlər və Ayşə Rabiyyəllahan onlara bu ayənin düzgün izahını nəyə görə nazir olduğunu izah edir. Ayşə Rabiyyəllahan ya sahablərdən biri deyir ki, bu kəs kəra ki, onlar Səfal və Mərva arasında səyh etməyi müstəhəb əməl sayırdılar. Və Səfal və Mərva dağları arasında səyh etmək müstəhəbdir. Şimdə Allah, Allah Quranda deyir ki, bunu etmək ki, günah olmaz. Ayşə r.ə. deyir ki, ey bazım oğlu, sənin dediyin necə pisdir pistir. Baxın, necə sərt onu qarşılayır dediyini. Çünki doğrudan da Allahın hər həzi bir ayəsini başqa cür izah verməyə çox pis əməldir. Sənin dediyin necə də pistir. Əgər bu ayə sənin dediyin kimi təfsir olsaydı, əlbəttə onları təvaf etmə, etməmək günah sayılmazdı. Etmirsən, günah da sayılmır. Albu biz bilirik ki, onu etmədikdə həc batil olur. Rükundan biri bir. Dörd əsasından həccin biri bir. Dördü də səy, təvaf, harafa və bir də niyyət. Dördü də rükundur. Bunu etməsən, həç batılı olur. Həmçində, ümrə ziyarətində bunu etməsən, ümrə batılı Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, lakin bu ayə ənsarlar barəsində nazil olmuşdur. Onlar İslamı qəbul etməmişdən əvvərd İbadət etdikləri mənatı bu bütün adıdır. Mənatı ziyarət etmək üçün Müşəlləl adlanan yerdən yola düşürdülər. Oradan niyyət edib yola düşürdülər və o niyyətlə gəlib bu bütün ziyarət edirdilər. Və kim mənatı ziyarət etmək üçün yola düşərdirsə, səfa və mərvanı tavaf etməyi özünə günah sayardı. Kirlərisəyiz. Bütün ziyarət etmək niyyəti ilə çıxdıqda artıq o dağları qəyirət eləmirdi. Çünki, necə? Bakil əqideyi qulluqa bilirlər. İslamı qəbul etdikdən sonra isə onlar bu barədə Peyqəmbər salsələmdən soruşub dedilər Ey Allah necəsi, biz cahilliyyə dövründə səfat və mərvanı tavaf etməzdik. Bu vaxt Allah bu ayəni nazim etdi. Bu ayəni onlara etiraz olaraq nazim olması o yerin, yəni səfat və mərvan dağları arasında səyin vacib olmasına dəlild Və Ayşar Həcalana deyir ki, artıq Peyğəmbər səfə və mərvanı tavaf etməyi vacib buyurdu. Bu ayə nazil olandan sonra Peyğəmbər səfə misah mərvanı Bu ayə bu hadisə onu göstərir ki, Quranı ilə beləcə oxuyub başa düşmək mümkün deyil. Əgər Peyğəmbər səfə və bu hədsi olmasaydı, Quranı beləcə oxuyan zahirinə istinad edənlər deyəcəydi ki, səfə və mərvan arasında səhə etmək vacib deyil. Çünki Allah də Allah dey Amma bu ayə nazil olan kimi Peyğəmbər s.a.v. onu vacib buyurdu və heç kəs ziyarət vaxtı onu tərk edə bilməz. Rüfinlə. Ayə, hədis ayəni açıqladı. Həmsinin başqa bir rəvayət gəlir, başqa səbəb. Hər iki səbəb səhil səbəblərdir. Nəyə görə nazil olub bu ayə? Abbaqr ibn Abdurrahman bu haqda bu ayə barədə eşidir və deyir ki, mən bu haqda heç nə eşitməmişəm lakin bir qism alim aliminin dediyinə eşitdim onlar dedilər insanların hamısı səfa və mervana təvaf edərdilər o zaman ki gözü Allah Kəbəni təvaf etməyə Quran-ı Kərimdə əmr etdi səfa və merva barəsində heç demədi onlar dedilər ki bey Allahın elçisi biz səfa və mervana təvaf edərdik gözü Allah da Kəbəni təvaf etmə barəsində ayə nazil etdi Deməli səfa və mərva haqqında heçisini nazil etməyib və belə çıxır ki, onları təvaf etməməkdə günah yoxdur. Bəs nə deyir olar? Bu vaxt Allah bu ayəni nazil etdi ki, səfa və mərva dağları Allahın nişanələrindir. Və beləliklə də onları səy etmək vacib buyurulur. Ayənin sonunda Allah Subhanahu kilə deyir ki, Şəkirum Əlim. Şükr Bu vaçib namazın tərcüməsi şükredən deməkdir. Ağcaq burada qəsd edilir ki, təşəkkür edən, yəni qullarının vəzifələrini etdiyi vəzifəyə qarşı onlara ruzunu artıran, savob yazan və s. onların əvəzi vermək onlara təşəkkür edən deməkdir. Həmçinin də şakur. Eyni mənanadır. Eyni mənanı görə şakir, şakur. Allah subhanə və təala bu ayəni nəzər etdikdən sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və edir. Gəlir, Bu dağlardan, Safa dağından başlayıb, səy etməyə başlayır. Bu dağların arasında 7 dəfə səy edir. Safa dağına yaxınlaşdıqda bu ayəni oxuyur İnnes Safa Və Məvətə Müşayir Ləsonra deyir ki, Əbdəlbi Məvədə Allahubihi Allah nədən başladı səhə ayədə, mən də ondan başlayıram. Allah nədən başladı? İnnes Safa Və Məvətə Safa dağından başladı, mən də Safa dağından başlayıb tavaq edirəm, yəni səy edirəm Bu iki dağlar arasında. Sonra başqa rəvayətdə gəlir. Xəbibə, bintəbi, təczi rəvayət edir deyir ki, Peyğəmbar salsədəmi gördüm, bu iki dağlar arasında e səy edirdi. Və səy elə və Onun yerişində yerdiyi zaman dizlərini görürdüm. İstiz yeriyirdi. Hətta o yaşı ışıqların arasında indiki o yerlər ki var orada. O əsadın da kaçırdı. Ve sahabələr de əmr edir ki, İsağ, seyy edin. Feinə Allah kətəb aleykulu seyy. Allah size seyy etməyi vacib buyurdu. Seyy etmək vacibdir. Sonra Allah səhələtə əla der ki, inna ləzīnə yaktumun mə ənzələ allah, mə ənzəlnə minəl bəyyənət vəlhudə, min bəədnə bəyyənəhü linnəsi bilkidəri ulayıqa yələnuhumullāhu və yələnuhumullā'inun. Şübhəsiz ki, biz kitabda insanlara bəyan etdikdən sonra nazil etdiyimiz açıq aydın dəlilləri və doğru yol göstərdisini gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edənlər lənət edir. Gizli saxlamaq burada kitab əhli üçün nazil olub, xüsusən onlar üçün və umumən hamıya aiddir. Hər bir haqqı gizlədənə lənət edilir haqqı gizlətmək olmaz, haqqı bəyan etmək lazımdır. Və o vaxtı kitab əhli üçün haqq nə idi? Peyğəmbər səv gəlişi, quran kərimin nadir olması onların kitablarında var idi ki, belə bir Peyğəmbər gələcək və belə bir davət edəcək. Onlar isə bu haqqı gizlətdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var, bu da bütün insanlara aiddir. Deyir, mən su ilə ən ilmin fəqətəməhu ucumiyyəv mən qiyaməti Kimindən hər hansı bir məsələ barədə soruş olsa, o da bu məsələni gizlətsə, haqqı zamanata bildirməsə, qiyamət günün onun ağzına oddan, hatın ağzına vurulan od şey, oddan vurulansadır. Sonra, Həbu Hüreyrə rədiyəlləri deyir ki, əgər Allahın Quranda olan bu kitabı olmasaydı, ən çox şeyləri insanlara bildirməzdim. Gizlədərdim. Bakın, bu ayədan qorxuram deyə hər şeyi, Peyğambar Saxanədən işitdiyim hər bir şeyi danışıram. Bu rəvayət Buxarirədir. Səhi Buxarirə. Bu birbaşa o kəslərə rəddir ki, onlar deyirlər, Həbu Hureyə, bir çox hədisləri gizlətmişdir. Həbu Cəburheri -yə Rəqələ nə qədər hədis büdürsə hamısını özündən sonraki çatdırmışdır. Şimdidir, Rahimullah deyir ki, bu ayədə Allah Allah, Allah Allahdan başqa lənət edənlərin kim olduğunu göstərmir. Amma başqa ayələr var ki, orada kimlərin lənət etdiyini göstərmir və deyir ki, Ulayk aleyhim lə'nətullahi vəl-mələikəti və nəsi əcməyin. Onların üzərində Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti vardır. Mücahid isə təfsir edir, deyir ki, Hətta burada lənət edənlər heyvanlar qəst edilir. Heyvanlar da onlara lənət edir. Heyvanların da onlardan xoşu gəlmir. Fakın mücahidin gətirdiyi bu təfsirə heç bir dəlil yoxdur. Yəqin ki, o, bu təfsiri nəbbasdan gətirilmişdür. Sonra Peyğəmbar S. yanına dəfələrlə sərxoş gətirilir eyni adam və buna şallah vurulur. Bu ayətə dikqətlə fikir verin. Bu birbaşa xavac zərələrdir. Dəfələrlə buna şallah vurulur. Ahirədə o şallah vurulan məclistə iştirak edənlərdən biri deyir ki, Allahın lənəti olsun buna. Nə yani qədər buna şallah vurulursa, ağlı başına gəlməyir. Elə hey, içir. Peygamber sallallahu sələm dəyir ki, ona lənət etmə. Aqva Allahı və onun eləcəsini sevir. Subhanallah. Nə olsun ki, olsun ki Yani buna göre öz zəvap verecəyik. Ama onun imanı var o Allah'ı və onunla içisini sevir. Sonra Allah səhələ bu ayədən yani lənət olmanlardan istisna edir. Kümləri istisna edir? Dəyir ki, i̇lləl ve asləhu ve beyyənu feuləike etubu aleyhüm ve anə təvvəbul rəhîm Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Şübhəsiz yenə qayıtdı haqqı bəyan etməyə. Bu haqqı izlədənlərin tövbə etməsi kifayət etmir. Allah onlara bağışlamayacaq. Əməllərini Onlar islah etməsi də onlara kifayət etmir. Bu haqqı bəyan etməlidirlər. Onlar tövbə edib, özlərini islah edib sonra bu haqqı bəyan etməlidirlər ki, bu ayədən istisna edilsinlər. Allah onları bağışlasın. Və Allah Taala da zamin durur, deyir ki, mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm, Rəhimin. Sonra deyir: "İnnellezina ki, və mātū və hum və və ki, küfr edib, kafir olaraq ölenlərin üzərinə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olar. Bu da xəvarizlərin rəddidir. Allah dağla demədi ki, küfr edərək ölsələr, onlara lənət olacaq, Allah onları cəzalandıracaq. Küfr edib. Kafir olaraq fikir verirsiniz, insan küfr edə bilər. Məyər o deməkdir ki, kafir olaraq da öləcək. Gözlə, əgər o kafir olaraq ölsə, ondan sonra onun hökmünü verə bilərsən. Amma ölənə qədər bu əməlləri etsə, bizim ixtiyarımız ona çatmıyor, deyək ki, Allahın lənəti, Mələklərin lənəti və insanların lənəti onun üzərindədir. O tövbə etsə, islah etsə və haqqı bəyan etsə, Allah subhət hələ onu bağışlayacaqdır. Əgər onlar tövbe etməsələr, onda onların aqibəti nə olacaq? Beləcə ölüb yetsələr, bu lənətdə dükar olsalar, aqibət nə olacaq? Aqibət belə olacaq. Xalidinə fiyhə. Lə yuxaffafu anhumun əzabu və ləhum minuzarani. Onlar onun, yani bu lənətin, cəhənnəmodunun, burada lənət cəhənnəmodu kimi təsir edilir. İçərisində həmişəlik qalacaqlar, əbədi. Onların nə əzabı yüngülləşdirilər, nə də onlara möhlət verirlər. Daimi olaraq bu əzab içində qalacaqlar. Başqa ayə bunu izah edir. Onlar barəsində, Allah Ali, Mursalə surəsində, 35-36-cı ayələrində deyir ki, Fəzə yəvmün lə yəntəqun Bugün onlara artıq, yani o girmək günə, danışmayacaqlar. Danışabilməyəcəkler. Ve onlara elə bir izin verilməyəcək ki, üzül ki göre, göre, üzülü getirsinlər. Desinlər ki, fələn sebebe yürəm, fələn şeyi edebilmədim. Fələn sebebe yürəm də vazqılabilmərdim. Orusulabilmərdim. Allah'a şəhəlik koşurdun. Elə üzülü olmayacaq. Çünki o eləmələrdir ki dində üzr yeri olmayan əməllərdir. Heç kəs buna görə üzr gətirə bilməz. Nə şəhadət kəlməsinə, nə namaza, nə oruca. Çünki hər birinə Allah s.ə.alə yüngüllüyü verir yüngülləşdirib onu. Bunu edə bilmirsən, ondan da daha asan bir vəziyyətdə onu yerinə getirə bilərsən. Hətta oruç tutmağa imkanı olmayanı yetizdirmək əmr edir. Ona da imkanı olmayanı hətta Allah s.ə.v. heç sinə icazə verir, ruxusat verir. Sonra müsliklər etiraz edirlər. Peyğəmbər s.ə.v. bu cür dəvət etməyini etiraz edir və deyirlər ki, bu çox əcaib dəvətdir. Bu nədir? Tək Allah olar. Allah da onlara cavab olaraq bu ayanı nazir edir. Özü tək Allah olduğundan başqa hələ rəhman olduğunu da Bu ayədə göstərir. Çünki onlar rəhmanı qəbul etmirlər. İddəl rəhman kümdür. Biz rəhman tanımırıq. Allah s.ə.v. Ələdə ayə nazir edir. Bu ayədə deyir ki və iləhukum iləhullahidun lə iləh illəhu və rəhmənur rəhim Sizin ilahınız tək olan ilahdır. Və Allah. Ondan başqa ibadətə layiq ilah yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhmlidir. Mərhəmətlidir, rəhimlidir. Peygamber s.ə.v bu ayəni sahabələri oxuyur. Həmsinində Al-İmran suresində olan gələcək indir. Gələcəkdə. Əlif ləmin Allahü lə iləhi illəhu və l qayyum Və adları saxlayın. Əl-həyyül qayyum Fidər rəhmən rəhim Hər iki ayəni oxuyur və deyir ki Allahın o ən əzəmətli adı var. Onunla istədikdə Allah hər şey verir. Bu iki ayədad Bu adlarla Allahlar nə istəsəniz Allah siz istədiyinizi verəcəkdir. Demək müşürlüklər yığışır, qarara gəlirlər ki, elə bir giyilə quraq, Peyğəmbəri susturaq və gəlirlər yanına, deyirlər ki, biz istəyirik ki, sən bu Safa dağını qızıla çəkirəsən. Sən ki, Peyğəmbərsən, mövcə etməyə bacarırsan. Elə et, bu dağ qızı olsun. Biz o qızıldan özün üstünü silah alaq, miniyalaq və s iqtiyazımız olan şeylərə onu istifadə edək. Bu vaxt Allah s.ə.v. Zəbrəli ə.sələni göndərir ki, biz hazır o dağı qızıla sevirməyə və biz bunu bacarırız. Zəbrəli ə.sələni gəlir deyir ona, ki, Allah belə buyurdu. Lakin Allah qalaha şəhq buyurdu. Nəcər onlar iman gətdirməsələr, son nəfərə qədər hamısını elə məhv edəcəyim ki, elə əqad verəcəyim ki, aləmlərdən heç bir kəsə elə bir əzad o cəzmə verməmişəm. İndi siz baxın. Hansı birimiz onların yerində olsaydı, o cür əzab vəziyyətlərə məruz qalsa idi, müşkilərin dərhal yeridiki Allahım, cəvablandır onları. Məh onları yox elədi. Peyğəmbər əsasən nə idi? Rəhim Ona görə Allah Subhanahu onun haqqında ayədə deyir ki, "Və kəna bil-mu'minīna rəufur-rəhīm". Ümməminə rəğət şəri çox şəfqətli, çox rəhim idi. Rəhim idi. Burada görsəniz ki, o hətta o çatirlərə, müşriklərə qarşı da rəhmdir göstərir. İstəmir ki, alınsın, Allah məhv eləsin. Və deyir ki, ey Rəbbim, Cəbrailə, Əliyyə e, salamun rəzəlinə bir başqa Rəbbinə müraciət edir. Cəbrailəyə salamdan özü ilə Rəbb-ə arasında vasitə tutmur. Dua məsələsində birbaşa Allah'a müraciət edir. Ey Rəbbim, lazım deyin. Mənə izn hər gün onları İslam dininə dəvət edim. Başqara vasitə onu döyəndə, başqaları edəndə Allah dağlı ona dağların mələyini göndərir. Cəbrail əhsabı da Cəbrail ki, bu dağların mələyidir. Gözləyə sənin əmrini ki, əmr edəsən bu dağları onların başına çəbirsin, yerlə yexsan etsin. Deyil Yəşi yox. Ola bilsin ki, onların yerindən tək Allaha ibadət edənlər gəlsin və razılaşmır. Onların məhv olmasına razılıq vermir. Görürsünüz, budur Peyğambar s.ə.vəmin əxlaqı. ثم الله سبحانه وتعالى بيروك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل الدابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Əqibətən və göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklü olaraq dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən indirdiyi, onunla da ölümüş torpağı, qeyiqdiyi suda, bütün heyvan heyvanatı orada, yerdində yaymasında, küləklərin istiqamətlərinin və s dəyişməsində və qöy ilə yer arasında Allahın əmrinə tabi olan buludlarda dərd gedən bir qölm üçün əlbəttə Allahın vəhdaniyyətinə davalət edən işarələr vardır. Dükkət verin, Allah burada yaratdıqlarını sadalayır. Neyi ki? Başqa ayalarda hətta bunu ətrafını izah edir. Gecəni necə gündüz öz işləyilə üstələyir və gündüzü necə zülmət öz qaranlıq ilə örtür, bürüyür, bütün bunları izah edir. Cəmlərin necə üzdüyünü, dağların necə yerə bərk edirdiyini, bütün bunları Allah da ona görə gətirir ki, insanlar ibrət alsın. Görsün ki, bunu Allahdan başqa kim elə bilər? Kimsə edə bilirsə, bu çıxsın qabağı göstərsin ki, mən də bunu bacarlanım. Axı, bunu heç kəs Allahdan başqa, məhz bu sadalanan şeyləri heç kəs etə bilməz. Kimsə kürək çətirə bilər, qulubları Allahın yaraqdığı bulutlardan yaraqa bilər və s. Bunları Allahdan başqa teç kəs edə bilməz. Allah subhanətələ burada torpağı ölü adlanırdı. Ölü torpağı dirirtməyi misal çəkməkdə məqsədi nədir? Məqsəd edir ki, ölü torpağı dirirtdiyi kimi insanlar da ölüdükdən sonra onları Allah-u halə beləcə diriləcəkdir. Buna dəlil Peyğəmbər s.ə.v. yanına Əbu Rizinin uqqeyli gəlir radiyallahu anh. Deyir ki, ey Allahın elçisi Allah ölüləri necə diriləcək? Sual verir. Peyğəmbə Əsələm deyir ki, məgər boş sahədən kesib getmirsən, sonra nə vaxtda qayıda görmürsən ki, orada artıq düz və cüz, bitkilər, otlar və sərə bitir, ölü torpaq idi. Allah yağış yağdırdı, yağmur indirdi və oradan növdən bitkilər satdı. Bunu görürsən, de, o qədər Nə qədər belə şeyləri müsahid edir? Allah qala elə ölüləri də bax beləcə dirildəcəkdir. Bu cürlə preqamber saqsa da məni izah edir. Və bu da o batil əqidədə olanlara öləndən sonra dirilməyi inkar edənlərə rədd edilən yeddi məsələdən biridir. Ki bu üslubla onlara rədd edirsən. Allah qala ölü torbaqını edirilirsə ölüləri də diyamət günü beləcə dirildəcəkdir. Və bu küləklər ki Allah sağa göndərdi, bu küləklərdə xeyir də ola bilər, dəla da də ola bilər. O qövmür ki, Allah onlara küləklə məhv etdi, küləklə onlar elə möhkəm qayalarda, elə möhkəm evlər qurmuşdurlar ki, ora nə bir su çata bilərdi, nə bir zəlzələ ona təsir edə bilərdi, onların ikinci üzə. Allah subhanət aleyhəsə onların neçə ağlına gəlmədiyi bir yerdən onları əzabla yaxaladı. Külək onları məhv etdi, külək. Təhşəti tükürbədəzi səslə gələn bir küləş. Rəhmətlə gələn küləşlər də olur. Allah-ı Allah Quranda deyir, Hu əlləzi yürsülü riyahə buşran bəynəyədi rəhmədi. Rəhmətlə müjda olaraq göndərdiyi küləşlər də olur. Sonra Allah-ı Allah buyurur, وَمَنْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْدَاً يُحِبُونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَالَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَاَنَّ اللَّهِ شَبِبِ الْعَذَابِ İnsanlardan ilələrə də vardır ki, Allah'tan qeyrilərini ona tay tutur. Onları da Allah'ın sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allah'a olan sevgisi daha çoxdur, daha böyükdür. Çarş, zülm edənlər, yani müşriklər, biləydirlər ki, Onlar əzabı gördüklərin zaman anlayacaqlar ki, bütün qüdrət Allahın əxsustur Allahın əzab verməsi çox şiddətlidir. Allah çox şiddətli bir formada, bir şəkildə onlara əzab verəcəkdir. Bunu vəsb etmək mümkün deyildir. Ancaq təxminən başa salmaq olar. Demək olar ki, Allah qədə odun 70-də bir hissəsini bu dünyaya göndərmişdir. Müşriklər öz bütlərini necə müminlər də Allahı onların sevgisindən daha artıq sevməlidirlər. Allahı daha artıq sevməlidirlər. Və bu ayədəki zülmü şirk olmasına dəlil məşhur ayədir Loğman surəsində Loğman əvəl-i səlam üzə ya bu ney? Lə tuşlik billə innə şirk qaləzul mə azim. Ey oğlum! Allaha şərik qoşma. Doğrudan da şirk böyük zülmdür. Bu ayə dəlildir ki, zülm Bu ayələki sülüm şirkdir. Sonra Allah dağla buyurur İz tədərlə ləzəynə tübə minə ləzəynə tədəu və rəəu lə azədə və və təqət bihü münəsbəd O zaman arxasınca gedənlər, yəni azğınlığa aparanlar arxalarınca gedənlərdən uzaqlaşacaq. Yəni bütlə o azğınlığa aparan başçılar və s. öz tabirəçiliyi altında olanlardan uzaqlaşacaqlar. Çünki onlar əzabı görəcəklər və onların arasındakı alaqələr dostluq nəfizətləri qırılacaqdır. Hətta kıyamət günün tabiliyində olanlar deyəcəklər ki, yələk təni, səm əttaxız filənin xəliləm, ləqqət ədəlləni, çəşman filan kəsi özümə dost tutmayaydım. Ona inamayadım. Artıq mənə azdırdı. Və ən böyük azğınlığı aparan dırnaq arası dost da, o kafirlərin dostu şeytandır. Şeytan qiyamət günü gəlib deyəcək ki, onlara, Allah, Allah da sizə vəd vermişdi, mən də sizə vəd vermişdi, amma mən vədində və xilaf çıxdım. Mən heç özümə bir gün ağlayabilmirəm. Yəni, şeytanın özündə cəhəm atırlar. Bu dəqiqə o hər kəsə vəd edir ki, harxayn olun, mən sizə kimi olacağım. Amma qiyamət günü artıq o vəzifəni yerinə yetirə bilməyəcək. Və o zaman ki artıq onların ümidi hər şeydən kəsiləcək, onlar peşman olacaqlar və həsrət çəkəcəklər. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və qala alləzîne ittəbəʿû law annə lanā karratan sanatarrā minhum kamā tadarrəʾû minnā." Kədəlikə görürlər Allah və mənhum bir xarici nəminənlər. aparanların, arxaların da gedənlər, onlara uyanlar deyəcəklər. Yəni, görəcəklər ki, artıq bunlar onlardan uzaqlaşır və deyəcəklər ki, əgər bizim üçün bir daha dünyaya dönüş olsaydı, indi onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq. Beləcə də Allah onlara özlərinin əməllərini göstərək, Elə bu da onlar üçünün peşmansılıq olar. Şər əməllər etdiklərinə görə heyslənərlər. Onlar oddan çıxan deyirlər. Onlar doğrudan da həstək peşmansılıq çəkəcəklər ki, ki təmənnə edir ki, şaş bir daha dünyaya qaydardır. Onlara göstərərdik. Ne deyəndi? Onlar bizi tərk edir, gedir, bizi axıver, bizdən uzaqlaşır. Bizdə elə o dünyada onlardan uzaqlaşardır. Lakin, nə üçün hansə bir dəlanın gəlməsini gözləməliyik. O dəğan kəlməkdən əvvəl olmazmı ki, Allahın buyruqlarını yerinə yetirək və həm bu dünyada, həm də qiyamət günün üzə ağ olaq, baş olsunca. Olmazmı? Əlbəttə ki, bu müvəffəqiyyəti Allah Subhanahu yalnız və yalnız öz istədiyi bəndələrinə nəsib edir. Sonra Allah Tala buyurur, deyir ki, ye eyühennasu Kulu mimma fil ərd hələlən, qayyibən, və lə tətəbiu xutuvat işşeytan. İnnəhu ləkum adu və Ey insanlar, yerdə olan, yer üzründə olan halal və təmiz şeylərdən yeyin. Şeytanın izi ilə getməyin. O sizin açıb aşağı düşməninizdir. Ancaq düşmən insana belə şeyləri əmr edər. Baxın, görmə nə əmr edir. İnnəmə yəmurukun bis suy Baxın, bu şeyləri həyatda sizə kim gəlib əmr edirsə? Ha, bilin ki, bu eləsə şeytandır. onlara nəyə əmr edir bu şeytanlar? Şeytan sifətində olanlar nəyə əmr edir? O, sizə pis və irən zəməllər törətməyi, Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyi əmr edir. Doğrudan da, şeytan hal-hazırda bir çoxlarına bu şeyləri əmr edir. Onlar da onun quluna çeyirilir və dediklərini bircə-bircə yerinə yetirirlər. Qütsü hədistdə Allah s.ə. deyir ki, hər bir mal, dövlət, yer olan halal, pak şeyləri qulum üçün halal buyurdun. Yesin, içsin, keyf eləsən bu dünyada və qullarımın hamısını da təmiz əqidədə, xünəfə, yəni ancaq sırf Allaha İxlasla ibadət edənlər kimi yaratdım. Bunu göstərir ki, hər bir insan doğulduqda hənif olaraq dünyaya gəlir. Tək ki, Allaha inanan baraca uşaqdan deyəcək, Allah göydədir. Başqalarından soruşanda mən bilmirəm nə deyir. Amma uşaqdan soruşanda Allah qalaba deyir, göydədir. Uşaqda deyir, Allah göydədir. Fitrətdir bu. Allah s.ə. onu elə yaradır. Tək ki, Allaha qəlbən iman. Sonra isə bunu Allah s.ə. deyir, Sonra isə şeytanlar onlara gəldi, onların yanına gəldi və onları azdırdı. Onlara göndərdiyim o tək Allah Allah o yoldan, haqq yoldan çıxartdı və onlara mənim halal buyurduğum şeyləri haram buyurdu. Baxın, görün, Allah s.a. nə qədər şeyləri halal buyurmuşdur. Bir çoxları onları haram buyurur. Və nə qədər haram buyurulmuş şeylər var ki, Bir çoxları deyir ki, məsləhətdir, halaldır. Etsən də onlar. Vay onların, bu dünyada da, və ahirətdə da halana. Onlar açıq aydın, ayədə buyurulan şeytanın o addımını ilə, izi ilə gedənlərdir. Addım addım şeytanın izi ilə gedirlər. Peyğəqəmbar s.v. sahabələrə o vaxt deyir ki, elə bir dövr ki, o dövrdə siz kitab əhlinin etdiklərini addım-addım edəcəksiniz. Hətta onlar gedib kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz də onların qalıca gedib o yuvaya girəcəksiniz. Belələri bu dəqiqə soxtur. Allah onlara hüdayət versin. Onlara vaxt elələrinə. Deyildikdə ki, Allahın qoyduğu yoluna gedin. Allahın nazil etdiyi kitabı tabi olun. Allah subhanət alə deyir ki, onlara belə, belə, belə deyilmişdə, Furun onlar necə cavab verir? Allah Tala bunu aydın bəyan edir. 14 əsr bundan qabaq deyib. İndiyə qədər də görürük ki, biz deyirik bu Allahın yoludur. Onlar da cavabında eyni. Bax bu ayədə deyənləri bizə deyirlər. Va <gülüyor> izaqi <gülüyor> lahum ittabi ma anzal Allah qalu bal natabi ma alfeyna alayhi adana. Fa Onlara Allahın nazil etdiyinin ardınca gedin. Yəni, Qurana tabi olun. Peyğəmbərinin yoluna ilə gedin deyirlikdə, işte. əksinə biz atalarımızı üzərində gördüyümüzün ardınca gedəcək. Nə üzərində görmüşüksə, nəyə ibadət ediblərsə, əgər onun ibadət sahimi olarsa, nəyə tapını bularsa, o tutduğu yolu tutacaq. Həss-salam. Allah-u allah u salam allah onları etiraz olaraq deyir. Bəs, ataları bir şey anlamayıb. Doğru yola yönəlməyiblərsə, necə? Ataları bir şey anlamayın. Doğru yönəlməyiblərsə, necə? Təsəvvür edin ki, biri deyir ki, mənim atam zinaşar olur, mənim zinaşar olacaq. Mənim atam ağa oğru olur, mənim de oğru olacaq. Bunu heç normal qəbul edərlərmi? Ağlı olan insanlar bunu normal qəbul edərmi? Halbuki bu sadaladığım şeylər böyük günahlardır. Şirkə Çatmayan böyük günahlar. Göründüyü, şirkə edənlər deyir ki, küfrə edənlər deyir ki, atalarımız belə edəyik, biz də belə edəcəyik. Əlbəttə ki, bu misallardan ibrət alanlar var. Amma çox azdır. Bu ayə nə zaman nazib olmuşdur? Və nə halda, hansı halda, hansı və zətdə, hansı habisədə? Peyğəmbər s.v. kitab əhlini İslama dəvət edir, İslam dininə dəvət edir və Allahın əzabı ilə cəzası ilə onları qorxudur bu vaxt Rafiq İbni Xaricə adı çox qəribədir və Məlik İbni Avuf kitab əhlindən olan iki nəfər deyirlər ki ey Məhəmməd biz öz dədə babalarımızı necə görmüş isə elə edəcəyik onlar daha ağıllı və daha çox bilikli idilər və sözsüz ki, onların etdiklərində də xeyir vardır. Ocaq Allah da bu ayəni nazil edir. Onların məhz ataları barəsində deyir ki, bəs onların ataları heç nə anlamayıb, doğru yolda olmayıblarsa, onda necə? Bax, məhz onların atalarının barəsində bunu nazil edir. Və umniyyətlə bütün anlamayan, doğru yol olmayan atalara aid edilir. Sonra Allah subhanətə alə belələrini gör necə gözəl bir misal ha belələri barədə gör necə bir məsəl çəkir. Bunu ancaq Allah çəkə bilər. Bu cür nə məsələ ancaq Allah verə bilər. Hücsəy səviyyədə bir məsəl çəkir. Bundan da gözəl məsəl çəkmək mümkün deyil. Allah Sübhana və deyir ki: "O məsəlülləzîne kəfru kəmfəlləzî yənəqu bimə lā yəsməu illə dua'ən və nəhə". Küfrədənlərin, onlara haqqa dəvət etməyin məsəli sağırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayanları, yəni heyvanları, haylayanın, yəni çobanın məsələdə bənzənir. Çoban onları, o heyvanları haylayır ki, gəlin bura, canava və s. və həşi heyvanlar sizi yeyər, onlar ancaq o sağırtı, bağırtını başa düşür. Başqa ismə başa düşmür. Onlar o çağırıqıya, bağırıqıya gəlir. Amma çobanın məqsədini anlamırlar. Və həmsinində o kafirləri doğru yola çağıranla məsəli buna bənzəyir ki, doğru yola çağırır. Onlar isə onun ancaq çağırışının o səsini anlayır ki, bu nəcə səs gəlir. Amma dediklərinin məqzini, mənasını anlamırlar. Başa düşmürlər. Görsələr də, heşidsələr də, gəlb, Hissetse belə Allah təala onları qar, kör və lal ablandır. Deyir onlar qar, lal və kördurlar. Onları haqqı anlamazlar. Sonra Allah Subhanahu Teala buyurur: Değil ki, "Ey ki, gətirənlər, biz sizə rızq etdiyimiz tayyibatlardan yeyin və əgər onu ibadət edirsinizsə, Allahın Ey iman gətirənlər, Sizə ruzi olaraq verdiyimiz halal nimətlərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükür edin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ey insanlar, Allah təmizdir, paçdır və yalnız paç olan şeyləri qəbul edir. Və Allah təala müminlərə Peyğəmbərlərə əmr etdiyini əmr etmişdir. O Peyğəmbərlərə əmr edib demişdir, ya eyyuhəl rusulü min tayibəti və amal salihən inni bima ta'maluna alim heyil çıxa paş olan nemətlərdən yayın və saleh yaxşı işlər görün yaxşı aməllər edin həqiqətən nəsin nə kişilərinizi biliram və yenə başqa ayədə deyir yay bu ayədir imanlı insanlar paş hala olan ovuzlardan yayın Sonra Rasulullah s.ə.v uzun bir səfərə çıxmış səfərdə olan bir kişini xatırladır və deyir ki, o səfərdə ikən saçları toz torpaq içində, dağınıq vəziyyətdə oldulu bir halda əllərini göyə uzadıb, dua edir, deyir, Ya Rab, ya şey, filan şey, filan şey Allahdan istəyir. Və Peygamber s.ə.v deyir bunun yediyi də haramdır. İçdiyi də haramdır, qeydiyi də haramdır. Haramla böyüyür. Bunun duası necə qəbul ola bilər? Bu ayələni göstərir ki, ki pak yeməyən, təmiz olan şeyləri, hava olan şeyləri yeməyən, haram yeyən, haram içən, haram geyən, haramla böyüyən duası qəbul olunur. Allah onların istədiyini, duasını qəbul etmir. Abu Hurayra da, radiyallahu anh, Peyğəmbər s.ə.v.ləm Hədis rivayet edir ki, "Ət-daimu edən bu paş halal yeyən kimsə səbr edən oruç tutan kimi hesab edilir. tutur, səbr edilir. Bu da o halal paş yeməklərdən ancaq yeyir və şükür edir. İkisi də eynidir. Sonra Allah Subhanahu Bu cür əmr etdikdən sonra haram olan şeyləri bəyan edir və Bə deyir ki: "İnna maharramaleikumul maytatu waddamu wal-xinziru wama uhilla biğeyril-lah". Fəmanitrra ğeyr bağin vəl-aadin, fəleytmalı inna O heyvan zindeyini, yəni ölüb ölmüş heyvanı, qanı, donuz ətfini və Allahdan başqası üçün kəsiləni sizi haram etmişdir hər kəs harama meyilik etmədən və həddi aşmadan ehtiyacını ödəyənə qədər bunlardan yeməyə məcbur olarsa, ona heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmlidir. Bu ayədə Allah s.ə. nəyin haram olduğunu bizə göstərir. Nədir? Ölümün şeyvanəti. Hamısı mı haramdır? Cavab xeyr. Yalnız burada yaşayanlar Bir də göydə olsan quçlar, ölübsə, onların ölmüş ətini yemək haramdır. Amma dənizdə olanlar, dənizdə ölənlər istisnadır. Dənizdə ölən balıb yeməlidir. Buna dəlil, Peyğəmbər Salsələmdən var ki, dəniz suyundan təstəmaz almaq olarmı? Deyir ki, dənizin suyu paçdır, içində ölmüş heyvan da halaldır. Çünki dənizdən heyvanı çıxaran kimi biraz qalır, ölür. Onu yemək halaldır, onun başını kəsməyə qanını buraxmağa heç ehtiyac yoxdur. Başqa bir hədisdə İbn-i Umar radiyallahu anhıma deyir ki, bizə iki meyit, yəni cəndək, ölmüş bir, iki şey və iki qan halal buyuruldu. Bu da istisnadır. Gördünüz ki, ölmüş eyvan bir qanı Allah subhərdə haram buyurdu. Lakin buradan iki şey istisna edilir. Nədir o qan və nədir o ölmüş eyvan ki, Peyğəmbər səsən, onu istisna edir. Bunlar balıq və bir də səhərçəyə Səhətkəni də ölmüş səhətkəni yemək olar, lakin bu, hər kəsə vatib deyil. Kim yiyə bilirsə, yesin. Məl Peyğəmbər səhələmin onu yediyi sabit deyildir. Amma icazə verilib. Və iki qan, bu da nədir? Dalaq, bidir ciğər. Bu iki qanı, yəni bu əzaları, heyvanda olan əzaları yemək caizdir. İçində qan olsa da bilə. Sonra balıq barəsində misal çəkmək olar. Demək, Əbu Beydə bin Cərrahtan rəvayət gəlir ki, qoşunla bircə dənizin kənarına gəlidirlər. Həmçində, bu Musa Əşaqdan onlardan da rəvayət gəlir ki, dənizin kənarına gəlidirlər və Allah s.ə. onlar üçün ammbər adlanan mühür bir balıq, yəni biz ona balina deyilik, sahilə çıxdı, yemək sənə bilmirdilər. Allah taba bu balıq onlar üçün sahilə çıxdı. Ölmüş qəziyyətdə çıxdı və bu balığı bir həftə gəlir yarım ay bir həftə gəlir bir ay onlar yedilər. Nəyinçi yedilər? Hətta geri döndükdə özləri ilə gətirdilər də və Peyğəmbər sallalləhimdən bu haqqda soruşdular da. Rasulullah sallalləhimdən onlara dedi ki, bir az ondan mənə verin mən də yeyim. Bişirib ona verdilər, o da bu ətdən, bu balığın ətindən yedi. Sonra Peyğəmbər sallalləhim, hədisdə də bunu təsdiq edir. Məkkənin fəthiy günü deyir ki, Allah onun rəsulunu sizə Şərab satmağı, ölmüş eyvanı satmağı, donus satmağı və bir də bütləri satmağı haram buyurur. Və şəriyyətdə də belə bir qayda var. Nəinki satmaq haram buyurulur, onu yemək də haramdır, ondan istifadə etmək də. Sonra Peyğəmbər s.ə.və deyirlər ki, bəs o ölmüş eyvanın piyini necə istifadə edə bilərikmi? Piyini əridib, çam və s.ə. belə şeylər istifadə etmək Olar mı Rasulullah s.ə.və deyir ki, Allah s.ə. kitab əlinə bunu haram etdi. Onlar isə onu satıb onun pulunu yedilər. Onu satıb pulunu yedilər, bu da haramdır. Başqa cür etdilər. Allah onlara onu istifadə etməyə haram buyurdu. Onlar dedilər ki, biz bundan istifadə etməliyik. Biz bunun pulundan istifadə edirik. Biz araq isməliyik biz araqı satıb puluna məhsət çikiririk. Sigərin satıb onun puluna kəsiblara gömək Bu dəlindir ki, bu cürünə pulda Bərəşət yoxdur, onu da edən özü haramışır, keçsin, tövbə etsin. Bağışlanma dirəsin. Sonra fikri bir məsələni gətirir müəllif. Heyvanın hər hansı bir əzalsın kəsilib qırağa düşübsə, artıq onun üstündə deyilsə, barmaqlardır, quyruqdur və s. O ölmüş sayılır. Onu istifadə etmək, ondan yemək və s. Olmaz. Allah taala burada məcburiyyat qarşısında bunu edəni ruxusat verir, onları bağışlayır. Əlbəttə, məcburiyyət qarşısında kim bundan yesə məcburiyyət qarşısında Allah onları bağışlaya Amma kim desə ki, özü özünə təsəllif eləyir və məcburamda bunu yedirəm Allah onu bağışlamayacaqdır Çünki ayən ardınca deyək ki, və həddi aşmadan həddi aşmadan öz ehtiyacını ödeyənə gəlir Bir-iki çiçə yemək də sən açdığını söndürəcəksən və artıq özünü haval şeyi tapana qədər saxlaya biləcəksən Amma yeyir ki, mən osu da məcburəm. Qoy bunu yeyim də. Və həmsin də başqa işlərdə Allah subhanət hələ məcburiyyəti da bu cür nə izah edir. Və bu cür nə halda məcbur olub, nəyəcəyir, şey Allah tağa doğrudan da bağışlayır. Sonra Allah tağa buyurur, İnnə ləzinnə yəqtumunə mən əncəl Allah minəl kitəbi və yəştərunə vihi səmənən qarilən ulaykə mən yəqtudunə fi butuniyyəm illə məl وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ Bu ayəni qulağınızda sırqa edin, yadınızda saxlayın. Və dəfə belə insanları gördüşdə Allah'ın bu Bəgərə suresində olan 174. ayəsini onlara oxuyan. Deyin ki, Allah bu ayədə vurur ki, həqiqətən o kəslər ki, Allah'ın nazil etdiyi kitabda olanı haqqı gizli saxlayır. İnsanlara bildirmir. Və bununla cüz-i məbləq əldə edirlər. O haqqı gizlədir ki, özü hardansa asaca bir məbləq əldə edəcək. Elə bilir ki, o əldə etdiyi məbləq ona bu dünyada və ahirətdə fayda edəcək. Onlar bu murdar əməlləri ilə öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Ha, Sübhan Allah! Haqqı gizlədir ki, onun sayəsində nə isə qazanmaq məqsədi ilə nə isə edirsənsə, qarnını oddan başqa vallahi ki, bir şey doldurmursan. Qiyamət günü, baxın, bu birinci cəzaydı. Qarnına od doldurur, həqiqi mənada elə doldurur. İkinci, qiyamət günü Allah nə onlara danışdırar, nə də onları təmizə çıxarar. Onlar üçün üzücü bir əzab vardır. Bu dört şey onları gözləyir. Qarnıları odurda olacaq, Allah onlara danışdırmayacaq, Onları biyamət üçün təmcə çıxarmaya da üçün yüz bir həzab artıq hazırlamışdır. Və kimlərdir o qarınlarına od dolduranlar? Onlar bir çox insanlardır. Bunlardan yalnız bir-ikisini misalcək edəm. Allah tala deyir, inə ləzimə yəkulunə əmualəl yətəmə zulmən innəmə yəkulunə fə butunihim nəran və səyəsləvnə səhiyyə O kəslər ki, yetimin malına haqqsız olaraq yeyir, Yetimə bir şey bəd edir. Ona bəd olunmuş şey isə özünə götürüb öz onu yiyir. Öz istifadə edir. Bu şey onların qarnında oda çevriləcək. Və cehənnəm oduna girecək, orada yanaçaklar. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, İnnəlləvi yəkulu qəhu yəşrəbu fəniyyəti zəhədi və fiddəti, innəmə yücərcər fəniyyəti, nəra cehənnəm. Bu şəslər ki, qızıl və gümüş qabılarda, qaşıqlarda, çəngəllər v Demək ki, bu, onların qar qarnında oda çevriləcəkdir. Və həmçinin də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Allah-ı Allah, başqa insanlar var ki, onlara da baxmayacaq, onlara da təbzət çıxarmayacaq, onları da qanışdırmayacaq. Bunlardan da birini misal çəkin, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Ardızılığı görürsünüz. Üç sinif insan var ki, Allah onları damışdırmayacaq, onlara baxmayacaq, onları təhlükə çıxarmayacaq, ona onları üzücü bir əzab gözləyir. Şeyhun zəni, və məlikun kəzzəvun və ailun ustaqdır. Zinakar qoza, yalancı hakim, başçı və bir də təkəbbürlü kasır. Vay sənin Allah! Heç nəyi yoxdur. Nəyin nə təkəbbürlüyə Vay sənin Allah! Ay qoca! ki bu yaşında zinaya meyl edirsən. Sonra Allah Subhanahu deyir, onları təsvir edir ki, onların bu əməli nəyə bənzəyir? Deyir ki, "Ulaiy <cələyik>, kəlləzîne ishtarəu ddalaləta vəl-ğəba bil-haqə". Fə asbarəm, onlar. onlar doğru yol göstəricisini, o haqqı, Quran kürmünü verib azğınlığı, bağışlanmanı verir təvazu səhin alan kimsələrdir. Onlar o da necədirsə səbirli dirlər. Bu onlar üçün istəzar cinayə ilə olan bir müraciətdir. O da yaxınlaşdırla əməllər etməyə necədir? cürətlidirlər. Təfsiri budur. E, necədir cürət edib bu əməli edirlər? E, necə cürətlə bunu edirlər? Və yar ağındılar. Əvvəlki dərslərimdə demişdim. Onlar ona arxa onlar odda, o zəhnəm gün qalıb, sonra 19 doxuz mələyə qalib gələb oradan çıxın, sənətə düşəcəklər. Hay, hay, düşdünüz. Ara düşsün. O mələkərin bir ciyası bəstdir ki, bütün məhlubatı yerlə yeşsən etsin. Və sonra deyir, zəlikə biənə Allahə məzələ kitəbə bil haqqı, fil Bütün bunlar ona görədir ki, onların başına gələcək bu işlər. Allah kitabı, Quran-ı kərimi, haqq olaraq nazil etmişdir. Yəni, kitab nazil olduqdan sonra, bu dəlil-sübutlar onlara çatdıqdan sonra, onların hər hansı bir üzrü qala bilərmə? Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə, Əlbəttə haqqdan uzaq bir nifaq içərisindədirlər. Dünyəcə izah edir Allah Subhanahu taala. uzaq olan bir nifaq içərisində. Allah Subhanahu bizi doğru yolda gedən ümumillərdən etsin. Və bizə o haqq yolu haqq olaraq göstərsin. Subhanak Allahumma və bihamdika, əşhadu an la